Не ограничавай божественото. Беседът от учителя Държана пред Общият Околотен клас на 24 февруари 1937 година Отче наш Песента Духът Божий. Има един процес в природата. Постоянно се извършва той. У уния, които вярват и у уния, които не вярват, процесът действа еднакво. Няма една теория, която да обяснява противоречията, които се явяват в самия човек. Значи духът, щом слезе и се облече в материята, отслабва му силата. Едно дете е, като се родие слабо. Да допуснем сега, че това дете е един дух, който е бил мощен. Но, щом се облече в материята, духът става слаб. Не е, че духът става слаб, но ония средства, с които си служи, с които разполага, те са слаби. Казано е в писанието. Духът е мощен, но плъта е немощна. Това, с което се облича духът, е немощно. Трябва дълго време да работи човек, за да уярчи нещо в себе си. Казвате. Кажи ми истината. Истината не може да се казва никому. Истината е свободата. Щом влезеш в нея? Ти си свободен. От всичко си свободен. Това е истината. Когато хората говорят за някаква си истина, това е един факт, нещо, което е станало. Две тълкования могат да се дадат. Кое е истина в света и кое е факт? Че слънцето грее, това е един факт. Някой ще кажа, че това е истина. В истината няма никакви промени, т.е. не могат нещата да се променят. Например, днес е светло и утре да стане тъмно. Това не е истина. Ти си свободен, но изгубваш своята свобода. Свободен си. Това е резултат на истината. Ограничаваш се, значи Изкупил си истината. Тога кои са причините за изкупването на уния условия, които истината дава? Да кажем, че си млад и след време устаряваш. Кое е онова, което те състарява? В детинството мислиш едно, а пък като остарееш мислиш друго. Ние мислим сега за вашите обещения. Това, в което вярвате, е право. Вярвате Бога, но имате смърт. Вие казвате, като се моля на Бога, Бог ме слуша. Има нещо неопределено, един смут. Даже в ума на светията пак има нещо неопределено. Той вярва, че ще го послуша Господ, но това не зависи от Него. От какво зависи тога, за да го послуша Бог? Ония, които вярват в Бога, напълно вярват, имат пълна вяра, благоугодни са. Човек, който вярва в Бога, трябва да има благост. Ти не трябва да се съмняваш в Него, понеже, щом се съмняваш в Него, тога сто едно същество, което се изменя. А пък и най-напредналите същества вярват за Бога, че е Бог неизменяем. Около Него всичко се изменя, а пък Той остава неизменяем. Той е една величина, на която можеш да разчиташ. Той не може да мисли днес едно, а утре друго, трето, четвърто и т.н. нататък. Той не прави така като хората. Вие казвате някой път, че Бог ви е забравил. Можем да извадим едно заключение, ако слънцето не грее. Някой път Слънцето не грее, образува се една облачна преграда и тогава ние не се ползваме от лъчите на Слънцето. Коя е причината за това явление? Облаците. Та именно едно разсъждение, което сега трябва да го добивате. Уние евреи, които Моисей ги учи да вярват в Бога. Той им даде една представа. Тия хора, които бяха изведени от екипет, от дробството, трябваше да ги учи отново как да вярват в Бога. Египтяните имаха две вярвания. Напредналите египтяни бяха еднобожници, а пък народът бяха многобожници. И днес е почти същото. И днес едни са еднобожници, а други пък са многобожници. Вие вярвате в едни светии. Едновремешните богове са като сегашните светии. Сега има свети Никола и други светии. Тогава ние имаме едно противоречие. В светията ли да вярваме или в Бога да вярваме? Не знаем кои са отношенията между Бога и светиите и между светиите и нас. Сега в природата имаме един закон. Погледнете чертежа. Растителното царство е разделено. Половината от растението има стремеж да се държи за къстата материя долу. Започвата. Това наричаме корени. Всеки един корен се отнася към почвата, както е един клон се отнася към въздуха. Ние казваме, че земния живот е подобен на духовния. Някои неща е подобен, а в някои неща не е подобен. В призовата има един закон, че плодовете изобщо стават отгоре, а само понякога се образуват отдолу. У някои в дървета плодовете са горе, духовният свят, а пък в някои растения плодовете са долу. Корените се отличават от клонищата по какво? Горната среда е по-благоприятна, по-голяма свобода има за клонищата и те се развиват на свобода. И плодовете, които зреят горе, се различават от тия плодове, които зреят долу в земята. Да допуснем, че един човек е светски. Ще го наречем материалист. И той може да даде плода на някоя добродетел. И един духовен човек, да го оподобим на една ябълка, и той може да даде един плод. Тия два вида плод се различават. Следователно, плодовете нямат тъй хубави условия да озреят в земята, както могат да озреят горе, във въздуха. Сега можем да извадим заключение, че като живеете на земята и тук можете да дадете плодове. Но прогресът в гъстата материя не е такъв, какъвто и прогресът в рядката материя. А под рядка материя разбирам по-голяма разумност. Светът там е организиран. И гъстата материя е образувана от после. Сега това е един въпрос, който и учените хора не го знаят как е. Ние твърдим, че Земята е била създадена тъй. Но ние нямаме ясна представа, че сме били при този процес, когато Светът се е създавал. Писал е Моисей, «В началото Бог създаде небето и Земята». И семята беше неустроена. И духът Божий се носеше по повърхността. Това е много материалистическо схващане. То е за деца. Трябва да се представи геометрически. Корените се отнасят към твърдата почва, както клоните се отнасят към въздуха. И въздухът представлява една почва, която благоприятства. Въздухът представлява една почва, един проводник за светлината, за уния сили, които идат от слънцето. И от тая среда зависи вече какви промени ще имат растенията, какви могат да станат плодовете. Сега как ще приложите това? Какво приложение ще дадете? Вие казвате, че ще вярвате. В кого и как ще вярвате? Хубавите мисли на хората съставляват едно условие за вас. Мислите и желанията на хората в известно отношение съставляват една почва, в която ние можем да растем по-добре. Например, Майката се държи да детето, детето се държи за мислите и желанията на майка си. Но също то се държи и за нейното тяло. И след като е излязло от майка си, то със своите ръце я прегръща. То не може да види нейните мисли и желания. Понякога гледа нейните очи, нейното лице и на нейното обхода и. Някой път, като някой философ, мисли и какви са вътрешните предразположения на майка му. По нейната усмивка, по нейната обхода, тога да е онова, което ще изиска от майка си. Най-първо ще погледне на лицето ѝ. Това е даже и от животните. Едно животно, като погледне лицето ти, ще иска нещо. Например, иска хляб. Често съм наблюдавал котката. Тя има понятие за хляб. Има един начин, когато котката иска хляб. И ако й се даде нещо хубаво, кашкавал, например, то тя си има едно понятие за това. Тя не може да го издрази. Те си имат една Обща дума – сладко. Но тие качества, с които кръщаваме сладките работи, котката ги няма. Като дете тя иска сладко. Има различи в гласа и ще го каже мекичко. Сега божествените работи – защо трябва да наместим животните? че навсякъде са били намесени животните. Като четем и езекиил, ще видим, че уния четири животни имаха четири образа. Едни приличаха на орли, други на лъвове, трети на волове и най-после един от тия същества имал образ на човек. Ние сега от нашето уморално гледище мислим, че животните седят на едно по-низко стъпало. Техните мисли, и техните желания до някъде съставляват една среда за нас. Даже и растенията. И те съставляват такава среда и те отделят нещо от себе си. Като израсне една ябълка, тя веднага ще създаде в тебе нещо ново. И когато овцата погледне на тревата, тая трева дава подпик на нея. Бог се разкрива постепенно в нашето съзнание. И всички хора служат като едно условие, при което Бог се проявява. Ако иска Бог да прояви своята милост към теб, да кажем, че ти си се разболял от един неестествен живот, не си спалзвал законите и поради това станало някакво нарушение в тебе. Ще дойде догас някой умен, добър човек, лекар и ще те излекува. Няма да дойде най-първо някой ангел от небето. Ангелите идват в много редки случаи. Те са същества толкова напреднали, че имат ред помощници и вместо той да дойде, ще прати някой от своите помощници на земята. И напредналите хора, те са ученици на ангелите. Ние ги вземаме ангелите не само в този смисъл като служители, но като същества, които имат една висока култура. Ангелите си имат семейства като хората, имат си свои деца и училища имат за тях. Но от тях много от нашите порядки ги няма. Между тях мъжете и жените никога не се карат. От такова нещо и помен няма. Между тях един мъж да се скара на своята жена, той ще изхвъркне, няма да го има там. И жената, ако се скара, и тя ще изхръпне. Тук на земята, вие се жените и се развеждате, стават цели спорове. Там ги няма тия работи. Никак не съществуват. После, техните къщи не са като вашите къщи. Една къща 4 на 7 метра е такава, че ви до тяга да гледате жена си, дето погледнеш все женати, като някой облак пред тебе насреща ти и ти казваш, мен ще гледаш. Ако трябваше Бог да направи така, то трябваше да създаде само една жена и само един мъж да се гледат и да няма други. Не щеше да създаде другите жени, а пък сега има милиони мъже и милиони жени. Да кажем, че една жена иска да привлече вниманието на един мъж. Имайте едно по-друго разсъждение. Мислете по друг начин. Ти да имаш почитанието и уважението на хората, трябва да имаш един отличен ум, едно отлично сърце, една отлична душа, един отличен дух. И едно отлично тяло. По човешки говоря. Че ти, ако имаш един хилафум, едно хилаво лице, едно хилаво тяло, една хилава душа, тогас то душата я вземам в друг смисъл. Евреите имат думата нефеш, не оная висшата душа. Някой път думата душа има две значения. Не оная душа, която е излязла от Бога, а оная, която се е вплела в материалния живот. Ти искаш да имаш уважението и любовта на Бога. Че как ще имаш любовта на Бога? Ти нищо не си извършил за Него и от сутрин до вечер мислиш само за себе си. И като се молиш, искаш Бог веднага да ти направи каквото искаш. Такова понятие всички хора имат. Ти казваш, аз се моля на Господа. Какво си направил за Него? Ти оставил ли си го вътре в себе си? Имаш ли едно свещенно място, един храм вътре в себе си, който да си установил заради Него и в който да му служиш. Още никакъв храм не си построил. Ти си един пътник, ти казваш. Съществува една сила в света, която го е направила. И по път нас ни е срам да кажем, че вярваме в Бога. Да не кажат, ти е учения човек, как е възможно да вярваш в Бога в такива глупави работи? Човек трябва да оглупее, за да вярва. Така казват някои. Ние казваме, човек трябва да вярва, че ти е като вярва слънцето глупав ли си? Нали може да вярваш, че едно го живее? В български язик думата «говедо» има много лошо значение, а пък всъщност друго е значението на слоговете. Ако кажеш «го», това на английски значи «иди», а думата «веди» значи да знаеш, да разбираш нещата. Говедото като ходи навсякъде, учи се то, разбира. Но това е съвсем произволно тълкуване. То не е произволно, то се обосновава на един закон, но във вашия ум вие не можете да използвате това. Като кажем «говедо», това «говедо» не може да те ползва. Като кажеш «говедо», чувстваш в симпатичната нервна система една дисхармония и като те кръстят «говедо», като ти кажат, ти си едно говедо, ти пак чувстваш дисгармония. Във Варненско има един анекдот за един човек от Чътмата. Тая местност може да се е прекръстили сега. Той казал на Съдията. Господин Съдия, ние сме хора говеда, ние не знаем и вие сте наши братя. Какво ще каже съдията сега? Он си казва. Ние сме хора говеда, не вежи. И вие сте наши братя. Има една градация вътре в природата. Има степени. Има известни хора, известни общества, на които съзнанието е силно развито. Те имат един отличен ум. Те съставляват една област. Ти като влезеш между тия хора, чувстваш една свобода? Ти ако идеш при тях, няма да има стражари там, но тези хора виждат това, което ти правиш. Преди да го направиш, те го знаят, те го виждат още когато се заражда в теб. А пък отиваш в един друг свят, дето подир тебе тръгват няколко детективи. Като отидеш в Англия, Германия, Франция, подир чужденеца вървят няколко души. Ти може да си честен, но като спреш, те те наблюдават, следят подир тебе. Ще знаят всичко за теб, нямат доверие в теб. Във време на Балканската война идва един шпионин у нас. Той имал един кукзът и в него има писанце. Минава тук в България. Стражарите не го знаят, но и детективите не го познават. Един германец идва и казва: Минал ли е един от тук? Той е шпионин. Хващат го. Той бръква с една кукичка и от зъба му изважда писмото. Оде е научил, че именно в зъба е писмото? Някой път вие скривате някое писмо във вас. Но тези напредналите същества дойдат и с кукичката извадят писмото. И това, което нас ни безпокои, то е, че ние като отиваме при Бога, много работи крием. Ние сме скрили работите и постоянно се оправдаваме. Няма какво да се оправдаваме. Човек трябва в дадения случай, трябва да има ясна представа. Той трябва да знае, че съществува такъв закон. Кривото си е всякога криво. И правото си е всякога право. Това го дръжте. Една крива постъпка, както и да я извъртаме, тя си е всякога крива. Кривото остава криво. Че може да бъде простено, но пак кривото е криво. Ако съм прав, няма какво да се оправдавам. Ако съм крив, оставам си крив. Правото си остава право, значи има на какво да разчиташ. Някой казва, аз съм неправдан. Праведният човек никой не може да го унеправдае, той е привидно. Но твоята правда никой не може да я вземе. И твоята кривда никой не може да я вземе. Кривото остава в тебе и правото остава в тебе. И твоето право е твое и твоето криво пак е твое. Ние мислим, че нашата правда може да я вземат, не? Ти вярваш в Бога и твоята вяра не може никой да я вземе. Но ако не знаеш как да вярваш, можеш да усъгатиш своята вяра. На едно дърво можем да спрем процеса. Като искаме да усилим корените, ние отрясваме и горните клони. И тогава корените отиват по-дълбоко. След това, като се пуснат корените надолу, ще дойдат горните клонища. Виждаме тук шопите са изсекли някои дървета. Так му излясят някой клонища и те ги отрежат. Има някои стогодишни дървета, които стоят като чутури, от тук там само няколко клончета. Та вашето верою трябва да бъде следното. Вашата любов не може никой да я отнеме. Вярата ви, никой не може да я отнеме. Надеждата ви и нея никой не може да отнеме. Условията, които имате, никой не може да ви отнеме. Могат да ви разколебаят. Но всеки един си има своето място и от това място не може никой да ви премести. Писанието казва Написах ви над лънта си. Преди християнството още са имали хората това разбиране. Господ казва над си ви написах. Но кои? Ония, които развиват своя ум. Аз трябва да живея добре по единствената причина, за да може да се прояви Бог в мен. Бог е една среда за мен, която ме обгражда отвън и отвътре. Извън Бога аз не зная светът какъв е. И вътрешния свят мога да знае до толкова, доколкото познавам Бога. Понеже знанието и мъдростта в света идат от Него. Защото ако Бог не мисли, аз не мога да мисля. Аз мисля, понеже Бог в мен мисли. Тога за да ви приведа на вас една аналогия. Ти казваш... Аз, ти, той. Кое е по-старо? Аз ли е по-старо, ти или той е по-старо? Кое е най-старият от тях? Как се проявиха те по закона на еволюцията? Всички казвате аз, аз, аз, а за другите казвате ти, той. Кое е най-старо, тези три местоимения? Той е бащата, ти – майката, а пак аз – това е новороденото, детето. Аз е най-малкото, което сега се е родило, що кажеш аз. Значи ти си малкото дете по отношение на ти и той. Ти казваш за себе си аз. Той е онзи далечният от нас. Ти е поблизо до нас. А пък аз? Аз чувствам вече себе си. Та азът, понеже е най-младият, трябва да се учи. Той трябва да расте. Той е едно дете, което трябва да се развива. Ние правим една погрешка. Ти казваш Ти, Господи, който си бил преди вековете. А Господ казва за себе си Аз бях. Някой от вас може ли да каже Аз бях преди вековете? Господ казва, аз създадох света. Можете ли вие да кажете това? Да кажем, че ще приемем това. Тога ще кажа, в този създаден свят намирам една погрешка. Понеже ти си създал света, поправи я. Ти си една женен жена. Имаш един мъж и този мъж ще бие по три пъти на ден. А ти казваш, аз създадох света. Как е възможно една жена да създаде света и мъжът да я бие? Или един мъж на жена си казва, аз създадох света, аз съм твоя Господ. Той де жената ударя му една плесница, после втора от тук, от там и той почне да се плаши. Той казва, че е създал света а пък го е страх от своето дело. Има ли тук някаква философия? Всичките ние страдаме от нашето верою. Хората са създали едно време идоли и ще коленичи пред предидуа и ще каже О, Ваале, помогни ми! Да сега всичките ваши идоли, които имате, снемете ги долу от трона. Поне прътете вашите идоли да проповядват. Направете както онзи европейски цар, той имал 12 апостоли направени от злато. Но останал един ден без пари и взел, че ги стопил и направил ги на пари. И после направил пак апостоли, но отме. Попитали го. Къде останаха апостолите? Понеже идва ли да се поклонят на тях? Той каза, Прати ги да проповядват. Вие сега имате известни възгледи, които от хиляда години не са си изменили. И сега са такива. А пък имате известни възгледи, които са променчиви. Има неща, които са променчиви. Те са променчиви величини в вас. На тях не може да разчитаме. Ще разчитаме само на онова, което не се мени. Любовта, каквато е била едно време между мъжа и жената, не се е изменила в нищо. В нищо не се е изменила от хиляди години любовта между мъжа и жената. Аз бих желал някой да каже в какво се е изменила. В нищо. И отношението, което е имало между бащата и майката и децата, не се е изменило. И отношението на птиците и умлекопитайщите пак не се е изменило. И в човека има нещо, което не се е изменило, но има нещо, което се е изменило. Формата се е изменила. Много неща са се изменили. Та, при сегашните условия вие се намирате в известни мъчнотии. Вие казвате. Обичам една книга, ако я отварям често, чета от нея и се ползвам от нея. И казвам, тази книга ми е обична. А пък има една книга, която едва му тварям на 10 години веднъж. Тази книга не ми е обична. Ние обичаме едно плодно дърво. Защо го обичаме? Родило е плодове. Докато е този плод, ние обикаляме около дървото. Всеки, който мине, дига си очите, гледа го и казва «Колко е хубаво!» Щом се оберат плодовете и изпадат листите в умерените пояси, вече не поглеждат към дървото. И едната година, като дойдат плодовете, пак можем да го обикаляме. Така казвам, «Кое е онова, с което можем да привлечем хората, за което хората могат да ни обичат. Вие искате да привличате хората без плод с една обикновена мисъл. Необикновенни мисли трябва да имате или постоянни мисли. Пак ще ви дам едно правило. Ако искате да завършите приятелство, постоянно приятелство, Непременно трябва да имате една основна черта на вашия приятел, която никога да не се мени във вашия ум. Да знаете, че каквото и да стане, тази черта не може да се измени в него. И когато Христос постави своите ученици на изпит, той каза, Всички тази вечер ще се съблазните в мене, Петър, който минаваше за най-вярващи и най-решителен, каза Дори всички да се откажат, аз, Господи, няма да се откажа. Христос знаеше слабата страна на Петър. Апостол Петър не мислеше здраво. Христос му каза Аз се молих и заради Тебе, да не оскодее твоята вяра. За какво се е молил? Апостол Петър беше съвестен човек, държеше се много консервативно, за старото се държеше, но съзнание имаше в него. Беше малко страхлив. Като го ухованаха, питаха го, да не си иди от неговите ученици. Ти приличаш на хората от Галилея? Той каза. Не, този човек не го познавам. Той страха си забрави, че обеща. Но Христос, като го погледна, искаше да каже. Петре, какво ти казах на тебе? Дойде му на ума на Петър това, което каза Христос, преди да пропее петела три пъти, ще се отречеш от мене. Дойдоха му на ум и другите думи на Христа. Аз се молих заради тебе да не оскодее твоята вяра. Тази молитва не е нищо друго, освен че Христо знаеше, че има нещо добро в неговата душа. И писанието казва. И като го погледна Исус, Петър излезе навън и горко плака. Разкая се. И оттам насетне Петър си каза. Аз не трябва да бъда вече страхлив. Ти, Петре, трябва да измениш своето естество. Не трябва да бъдеш така малодушен. Ти ще кажеш, че апостол Петър имал много слаб характер. Като дойде едно малко изпитание, вие като апостол Петър започвате да се отричате. И ще кажете ли, че не го познавате, или че го познавате. Ако се отречеш от Бога, какво ще придобиеш? Някои идат при мене и ми казват, «Няма Господ света», казва му. «Какво ми даваш на мястото му?» Дойде някой и казва някому». «Твоята жена не струва», другият казва. «Дай ми по-добра вместо нея», че тази е лоша, но без нея още по-лошо. «Ти живял ли си без жена?» Тази жена беше вътре в човек. Господ взе малко пръст и от тая пръст направи човек. Това е неговата плът. И в тази плът той вдъхна дихание на живот и стана човекът жива душа. От гъстата материя е направено неговото тяло. И божественият дух е онова, което Бог вдъхна. Дръжте вие тези две неща. Вие не можете да се освободите от вашето тяло. Щом се освободите от вашето тяло, не може да живеете на земята, не може да имате тази опитност. Ти казваш, искам да отида в другия свят. Но за да отидеш в другия свят, трябва да имаш по-финно тяло, а пък го нямаш. Като го нямаш, какво трябва да правиш? Както на земята трябва да имаш едно тяло, така и в другия свят трябва да имаш едно тяло. Ако останеш и тук без къща и там без жилище, тогава казва и, че не е хубаво това положение. Много теории има. Много души има на земята, които са излезли из тялото си и се намират под едно първобитно състояние из въздуха. Нито жилище имат, нито дом имат. И те бягат като духне вятъра, бягат. И като се развали времето, бягат да се скрият в някоя дупка. Те са постоянно между хората. Като ядат хората и те вземат участие. Но оста нямат, стомах нямат, уши нямат. И насърчават хората, като че те ядат. И те са, които създават големите нещастия в този свят, които сега съществуват. Те на тях се дължат, на тези неорганизирани души. Дойде при тебе някой от тия души и ти тури брънбър да плачеш. Тори ти една мисъл на безверие, внуши ти едно чувство на омраза. Ти казваш, мрази го този човек. Не го мразиш, но друг те кара да го мразиш. Тръгна ли конят да тегли каруцата? Впрегнали го и му моторили хомот. И кара коня каруцата, не от добра воля. А конят си казва, аз по добра воля тегля каруцата. С това не искам да унеправдавам вашата вяра. Вие имате по-голяма вяра, отколкото сте имали. Но често вие внасяте клинове във вашата вяра. В това, в което вярвате, вие се разколебавате. Вие смесвате неизменните величини с изменчивите. Вие казвате, защо ми трябва да знам повече? Не ми трябва да знам повече. Какво трябва на човека? Ти казваш, трябва да обичаме Бога. Ти знаеш ли какво значи да обичаме Бога? Моисей, който е бил авдеп, който е живял в Египет, казва на евреите, трябва да обичаш Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. Какво значи с всичката си сила? Цялото ти естество трябва да бъде запълнено, да няма място за никаква съблазън. И после, ако Бог ти отговори и ако не ти отговори, трябва да знаеш следното. Бог ще ти отговори. Няма молитва, на която Бог да не отговори, само че на някои молитви Бог ще отговори днес, на някой утре, на други след една година, след сто години, след хиляда години. За някои молитви ще дойде ред след хиляди, хиляди години. И тогава ще се чудиш откъде е дошло това Божие благо. Бог всичко бележи. И понеже хората не са мъдри като Него, то много неща оставя на заден план. Той на първо място дава на човека това, което трябва в момента. Кое ви трябва сега? Ти се раждаш. Какво ти трябва? Трябва ти два крака, две ръце, две очи, една уста, един нос, един стомах, бели дробове, мозък. И най-първо нещо трябва да мебелира своята стая. И след това трябва да знаеш как да се разправиш със своя стомах, със своите ръце, със своите дробове, крака, мозък. И някой път употребяваме израза. Краката са човешките добродетели. Но каква връзка имат те с добродетелите? Понеже за да отидеш някъде да направиш нещо, трябва да отидеш със своите крака. Едно движение трябва. Доброто в човека се проявява само в гъстата материя. Доброто се проявява с човека само при най-лошите условия когато те турият на големи изпитания и ти издържиш, тогава си добър. Когато дойде до справедливостта, то да знаеш как да разпределиш богатствата, които имаш. Вие правите опити. Имате деца. Как ще разпределите вашите блага между децата? Ако бащата е умен, той ще знае как да разпредели благата. Та, по този начин Бог ни разпределя благата, които ни дава. Бог ни изпитва на земята, наблюдава ни как прогресираме. Бог иска Неговите деца да бъдат учени, на място да изпълняват Неговата воля. Той като дойде казва – вие сега сте в ниско положение, но за в бъдеще за вас има нещо велико. Трябва да се учите. Ти казваш, Господи, не стига ли аз да те обичам? Хубаво. Ти постоянно може да четеш писмата на Бога. Той може да ти е пратил някой писма. Ти можеш да четеш думите на Христа, какво е говорил Христос. Даже Христос може да ти е говорил, но какво ще се ползваш, ако не си приложил тези думи? Сега ще ви питам. Вие имате опитност. Някой от вас в съня сте виждали Христа? Аз съм срещал мнозина, които ми казват, че на сън са виждали Христа. Мене ми разправеше една сестра, която не беше много учена. Тя е отсливен. Явява и се Христос и казва Слушай, ти желаеш някои работи и те ще дойдат. Виж това. Показва и един гроб. Като минеш през този гроб, онова, което искаш, ще го имаш. И Христос е дал тогава на пътствие с какво да се храни. Казва и някои храни, които да употребява. Сега на вас няма да ви кажа същите храни. Като дойде при вас Христос, ще ви каже с какви храни трябва да се храните. Храната на едно не може да бъде храна на други го. Една и съща храна не може да бъде за всички. Да кажем, че някой път вие сънувате някой сън, вие виждате Христа распнат на някой кръст. Казваш, Видях Христа распнат на кръст. Какво означава това? Това означава, че тепе ще те распнат. Както ти си видял това разумно същество, така ще те распнат. Както ти си видял креста растнат, ще има някои неприятности в живота ти. Една жена видяла съня си, че космите й били устригани. Какво означава това? Казвам. То означава, че уважението и почитанието, които имаш от децата си, от мъжа си, от приятелите си, ще го изгубиш. Това значи отрязването на косата. Мъжът, да кажем, сънувал, че в съния си го съпличат и остава подолни дрехи. Казва му. Това означава, че той положение, което заемаш, ще ти го вземат, ще ти го отнемат. Да ви предеда един пример. Един наш брат, когато беше в цари брод, сънувал един сън. Този брат сега си е заминал. Той ми разправи този сън. Той се новълче, е капитан облечен с мундири и сабя. Разказва ми той. Дойдоха и ме съблякоха, взеха ми дрехите и шапката и сабята и ме оставиха гол. Питаме той. Какво означава това? Казах му. Ще те уволнят. И не се мина много и го уволних значи този мундир ще го съблечеш. Този военен мундир не е от постоянните величини, той е от преходните величини. И следователно няма какво да се безпокоиш. Нашият земен живот е една преходна величина. Макар, че искаш да живееш на земята, но искаш, не искаш, ще дойде един ден и ще трябва да напуснеш земята. Колкото и да те обичат другите, пак ще трябва да си заминеш един ден. Една сестра ми разправя. Тя се имала един мъж, когато обичала и мислила, че в другия свят, като отиде нейния мъж, е пак ней. Тя ще го държи. Той човекът едвам се освободил от нея. Той като умре, не е вече твой мъж. Нейният мъж умря, тя си казала. Какво ли прави моя мъж? И сънувала тя една вечер. Нейният мъж отива и иска тя да му даде един юрган. Доста било кладно времето. И тя се готви да му даде един хубав юрган и го пита. Как живеете? Той казва. И у нас е както на земята. Той до там дошъл в своите разбирания. По едно време идва една стройна жена, хванала го под ръка и казала Този е моят мъж. Ти взема мъжа ми. А у нас и жена казала Ти нямаш право. Той е мой сега. Мъжът е само за този свят. Зонзи свят не е. Она е го взема. Тя се събужда сутринта. Мъжът й отива при другата възлюблена. И тук на земята тия неща ни спъват. Вие искате да имате един мъж и каквато и песен да му пеете. Вие искате на тази песен той да играе. Оставете се. Жените трябва да се научите да почитате своите мъже, понеже мъжът е бащата на жената. Нищо повече. Баща е той на жената. И тя трябва да почита баща си. И ако тя почита баща си, и нея ще почита. Понеже Бог е направил мъжът, мъжът трябва да има вяра. Ако мъжът не вярва в Бога и ако жената не вярва в мъжа, ще се случи това, което не очаквате. Бог е бащата на мъжа, Бог е бащата. Мъжът не е баща на жената. Мъжът е майката. Понеже от него тя се роди. А пък бащата е Бог. Аз сторих гри по-нагоре. -по Бог е бащата на жената, а пък мъжът е майката. Тя го тури на едно място, отдето не подобава. Тя го тури на мястото на Бога. Не поставяйте вашите майки на мястото на Бога. Бащата си е баща и майката си е майка. И мъжът трябва да постави дъщеря си на мястото й. Като дойде да я потупа малко и да й каже Много си добра дъщеря, трябва да се подчиняваш. Баща ти иска това. Той те е пратил при мене да те възпитавам. Ти трябва да ме слушаш. Една жена казва Как ще слушам този мъж? Той е майка ти. Той е професор. Ще го слушаш. Може професорът някой път да се покаже малко по-строг? Няма нищо. Трябва да мислите за идеите на бъдещето. За оная велика ваша идея да се освободите от тия окръжаващи условия. Защото ако не почнете така да мислите, ще има всякога нещо, което може да наруши мира ви. И това, което може да те освободи, това е любовта. Като дойде любовта, то е божественото. Като дойде тя в вас, вие ще имате свободата. Като дойде любовта да живее в вас, тя е божественият елемент, тя е същественото. Аз бих желал вие да имате любовта и всички да бъдете пророци. Ако всички бяхте пророци, то лесно щяхме да се разберем. А пък сега мъчнотията е, че едни са пророци, пък други не са. Някои имат любов, пък други нямат любов. Всички трябва да имате любов. Такава любов, която е достъпна за вас. Но вие искате една изключителна любов, такава любов, каквато е достояние само на Бога. Бог не ви налага това, което вие искате. Изучавайте човека. Всичко това, което човек иска, то е написано на него. Вие ходите и питате, какво мислиш за този и за онзи човек? Онова, което Бог е написал в човека, то е вярно. Какво ще ходиш да питаш Иван, Драган, дали е честен човек? Документи има за това. Документи има за всеки един от вас. И степента, до която човек е дошъл, е написана. Прочети Божественото. Родило ти се едно дете. Искаш да знаеш какво ще стане от него. Тори му ножче, перо, дрешка... Четири, пет, десет неща и виж към кое ще иде. Ако хване перото, описател ще стане. Ако хване ножа, военен. Ако хване ябълката, търговец ще стане. Вие може също да опитате какви сте. Ти казваш. Аз... Искам да имам сила. Ти си хванал сабията. Казваш, аз зная да пиша, перо ми трябва. Това показва вашите стремежи. Аз бих желал вие да имате и перо, и сабията, и ябълката, и дрехата. Всичко това е за вас. Но ако мислите, че ако имате саби, ще оправите света, няма да го оправите. И сперо като пишете Пак няма да оправите света. И с ябълката светът не се оправя. И с дрехите също светът не се оправя. Светът ще се оправи, когато започнем да мислим право, когато почнем да чувстваме право и когато почнем да постъпваме право. Да имаме всеобемаща любов. Казваш, ние сме чеда Божи. Не сме още чеда Божи. Ти казваш, нас не направил Господ. Не, тялото не е направено от хората. Не са били големи майстори. Бог направил едно време Адам по своя образ. Но като се народиха деца, единят син уби брата си. Не беше направен както трябва този син. Ти казваш, с любов не може в света. Искаш да убиеш някого. В тебе има един башибузук. Ти искаш да си отмъстиш. Онова, което искаш, трябва да бъде справедливо. Не може другите хора да ви обичат, ако вие не ги обичате. Така съм. Ако искате да ви обичат, трябва да направите същото. И ако имате един приятел, той ще ви обича до толкова, доколкото вие го обичате. И Бог знае, че един ден ние ще го обичаме толкова, колкото той ни обича. Той чака тия деца. Като поискарчим, Тогас аз, както онзи син, който взел наследството, похарчал имането на баща си, така ще бъде. И като дойдем подобно на него дорожковите, че и тях да ни ни дават, тогава ще дойде ден да се върнем при баща си и да бъдем като един от неговите слуги. Ние се хвалим, че хората ни почитат, че имаме високо происхождение. Щом като изядохте онова, което имате, ще ни напуснат. И ние ще видим кои са нашите приятели. Ще намерим единствения наш приятел в живота Бога. Като се върнем, ще каже: Този син изгубен беше, намери се и се върна. Имайте тази вяра вяра в себе си че Бог ви обича. Мен мнозина са ме питали. Ами, обича ли ни Господ? Ако не ме обича Господ, аз няма да бъда жив. Щом живея, Господ ме обича. Виж, казва, той не ме обича. Как може другите да обича? Аз не виждам никакво различие в моя ум. Той казва, че не го обича. Но, онзи коне туре на хубава юзда, хубаво седло, подковане са златни подкови. Другият е железни подкови, има обикновено седло. Но и двата коня са натоварени, носят еднакъв товар. Единият носи хляб, другият носи злато. Питам. Какво е по-хубаво да носи? Злато или хляб? Хляб да носи е по-хубаво, ние казваме. Да бъдем свободни от големия товар, това е най-добре. Големия товар, който носим в нашите умове, как ще се освободим при сегашните условия, как ще разрешим въпроса? Ти имаш един господар, с когото не можеш да живееш. Или ти си мъж, имаш една жена, с която не можеш да живееш. Едно предметно учение. Ако един мъж може да изучи жена си и да види кои са причините, че той не може да живее с нея. Ако в моята обувка влезе едно камъче, аз не мога да ходя. Коя е причината? Обушата ли са причината? В тази обувка влязло едно камъче, казвам. Ходи сега. Трябва да събуя обувката, да извадя това камъче, да го хвърля и тогава ще ходя спокойно. Ако една жена не може да живее с мъжа си, не е винуват мъжът да събуя обувката. Не е виновата обувката. Камъчето е виновно. То стана причина за моето незнание. Не допущайте вътре тия камъчета. Те ви измъчват. Въпросът може е да го разрешите. Една жена е недоволна от мъжа си. Кажи, Господи, да живее ли с този мъж или да не живея? Ако не може да живея, Господи, да се оставим ли? Защо ще ходим да даваме заявление, че се развеждаме? Цял един процес да се доказва, че лъгъл, че мъжът ходил при други жени или че една жена ходила с други мъже, вината не е там. Чудни сте? Ако те турят в водата, престъпление може ли да вършиш? Или ако пие вода, какво престъпление прави? Ако пие повече отколкото трябва, престъплението е там. Ако пия колкото трябва, няма никакво престъпление. Вие не туряйте идеята, че той ходи с други жени. Ако ти искаш да държиш чиста мисълта, ти мисли, че ти си единствената жена, всички други са сестри. Ти като туриш други жени, дяволът иде тогава. Че мъжът да мисли, че той е единственият мъж, Другите мъже са нейни братя. Така трябва да мислите. Казва. Той ходи с чужди жени. Той е царството на дявола. Ще кажеш. Мъжът ми има само една жена, другите са негови сестри. Той тях да ги целува и да ги прегръща, той е Божия работа. Нищо повече. Нека бъде при братята си, тия братя са едно благословение, тия сестри и те са едно благословение. Ходете при вашите братя, говорете с тях, но отиде ли мъжът при втора, работата е опасна. Аз засягам този въпрос, понеже Бог създал света и ние трябва да го обичаме. Бог изисква любовта в нас да бъде. Оскавете се, всеки един от вас да разреши въпроса, той както разбира и то чисто сърдечно. Аз трябва да разреша в себе си. Ако някъде не мога да го разреша, ще гледам другите как го разрешават. Другите хора ще ми послужат със своята опитност. Ще намери един човек, който е разрешил по-добре от мене въпроса и ще казвам. Ще постъпя като тебе. Някой посадил една градина с плодни дървета. Той има хубав плод. Ще следвам неговия път. Някой е учил добре езика. Ще следвам неговия път. Някой следва природата по един добър начин. И аз мога да я изследвам като него. Ще следвам неговия път. Така казвам. Хванете новите пътища, които имат успех. Има една статистика, доколко е вярна, не зная. В Лондон имало близо 250 семейства щастливи от 8 милиона души. Те идеално живеят. 3000 семейства – средна хубост, а пък на другите – Бог да им е на помощ. По аналогия на тази статистика може да се вярва, че и в България има 150 щастливи семейства на 6 милиона население. Но статистика няма. Образци имаме. Намерете едно от тия щастливи семейства и питайте как живеят. Няма по-хубаво нещо от това да имаш в ума си един мъж като идея, че каквото и да говорят против него, да кажеш, не, той е благ. Аз го познавам. Сега бих ви навел други примери, но те ще ви отклонят. Новото веро е в света всички противоречия, които сега ги имаме. Това са нечистотиите на миналите векове, които сега се изкарват навън. Сега Бог отвътре навън ги изкарва. Ние виждаме злото в света. Това е по закона на еволюцията. Ние виждаме, че тия неща навън ги изпъжда Бог. Бог изкарва греха от целият организъм на цялото човечество. И този грях става видим. А пък по-рано тия слабости са били и потенциални, а сега се изкарват навън и стават явни. И сега Бог пречиства човешкия ум и човешкото сърце. Бог чисти. И на човешкия ум дава светлина. Казвам. Използвайте тази светлина. И събирате се някои сестри и казвате. Тази сестра не живее добре. И за вас ще кажат така. Събирате се и други две-три сестри, образувате дружества. И понеже едните сестри привличат повече клиенти, а пък другите по-малко, то започва една ежба и казват На онзи бакалин не струва стоката. Не, че не струва, но интересите са други. Да се обединят тия бакалници, иначе се конкурират. Сега казвам, вие искате да живеете в новото разбиране, нали? Аз постоянно правя наблюдение. Дойде някой, вие се покажете по-любезни, той ви е благоприятен, но дойде друг и вие го посрещнете другояче. На Бога това не е угодно. Не. Еднаква температура трябва да има човек. Че се променя моята температура, зная, че това е променчева величина. Има чужди вещества. Понижението на температурата се дължи на известни величини. Някой път да някой. Гледам го. Не е учен човек. Но виждам колко за лош Бог е вложил в него. Виждам, че е добър. Казвам, аз искам да видя целите на този човек. Какво отношение има към Бога? И Бог ме опитва тога как ще погледна, как ще го оценя. Бог го намира, че е на място. Аз не го критикувам. Мога да критикувам моите работи, но Божиите работи аз ги изучавам. Казвам, Своята работа, като я направя, ако не е добра, Бог ще я поправи. Всички поправяйте своите картини, своите работи, а пък Божиите работи изучавайте ги в себе си. Изучавайте своя ум, изучавайте своето сърце, не се самокритикувайте, не казвайте, аз съм лош човек. Кажи си, аз съм много добър човек който мога да поправя своите погрешки. Добрият и умният човек могат да поправят своите погрешки. Една погрешка няма да коства много да се поправи. Погрешката ти казва, че носът ти е много гърбав, значи войствен си. Или носът ти е закривен надолу. Песимисти Или глъбнат. Има... Маймунско любопитство. Ако върхът на носа стърчи на коре, това показва любопитство навсякъде се ровиш. Аз гледам, два на души приказват си и някой се приближава и слуша да си ухото. Всичката тайна седи в следното. Единя казва на другия. С нощи ядох черен хайвер. Той беше развален и име боли корема. А онзи мисли, че някаква тайна казва. Тайната е, черният хайвер не бил така пресен и го боли коремът. Вземи малко очистително, казва му другия. А онзи, който се вслушва, разбрал. Аз искам да ям черен хайвер и да се очистя. Криво тълкуване на работите. Този човек, в когото ти намираш недостатък, той един ден ще ти бъде приятел. Онова колело е с хиляди зъбци и като се върне това колело, то всеки един зъбец ще дойде на едно място, дето може да ти помогне. Вие тук сте се събрали с любов. Какво ви държи? Трябва да имате любов помежду си. Вие казвате. Каквото каже учителят, ще го слушаме. Хубаво. Аз уважавам това. Този път проверете и божественото приложете. В онова, което ви казвам, намерете кое е божественото и го приложете. А онова, което не е божествено, торете го настрани. Много работи има човешки. Божественото всякога се опакова в човешко. Аз някой път казвам неща, които са опаковани. Това е неизбежен закон. Като намерите божественото, посадете го в себе си. Силата на човека зависи от божествените добродетели, които насажда в себе си. Силата на човека зависи от божествената мисъл, която човек възприема в себе си. Възприемайте божествените мисли и им давайте подобаваща цена. И всеки ден посаждайте по една божествена добродетел в себе си. В живота има много места, дето трябва да се съдят. Може да изучавате музиката. Аз бих желал да пеете хубаво. Трябва една пробна лекция за пеенето. Така както сега пеете е хубаво. Трябва да бъдете и добри художници, да можете да рисувате хубаво. И да бъдете добри шивачи. Един идеален шивач наричам този, че като уши една дреха някому то последниято там насетне да се подобри. Да ушиеш дреха на един човек, без да кажеш една лоша дума. Земеделеца да стане и като уре, нито една лоша дума да не каже. И като мажеш къщата, нито една обидна дума да не кажеш. И да ти е приятно. Да не казваш, аз ли се намерих да мажа. Аз слуга ли съм? Аз ли се намерих да мажа? И като се обличаш, и като си туриш обущата, и като излезеш навън, благодари на Бога, че ти е дал очи и уши. И който човеки да срещнеш, ще се радваш. Защото има един нов път, по който човек може да разглежда света. Има много работи, които могат да ви се кажат, но те ще останат неразбрани. Нима Христос преди 2000 години каза разбрани работи. Той ги каза в една прикрита форма. И той учение на Христа не е приложено и не може да се приложи. За да се приложи, трябва да имат хората разбирания, каквито Христос е имал. И отношенията, които Христос имаше към Бога, хората трябва да имат тия отношения. Онзи ден обясних думата Изуити. Езуити, това е обществото на Исуса. А па християните обществото на Христа. Сега всички престъпления стават в обществото на Исуса. Ти не можеш да бъдеш християнин, докато не си бил в обществото на Исуса. Ти най-първо ще бъдеш иезуитин и тогава ще станеш християнин. Значи, трябва да се освободиш от човешкото. За да си християнин, трябва да се освободиш от човешкото. Та, езуитите са християни в първа степен. Още е в човешкия живот, в материалния живот. А пък християни е висока степен. Христос, който пострада, трябваше да възкръсне и да се възнесе. Ти още не си възкръснал, езоитин си. Та хората са още Иесуити. Вие сте в обществото на Исуса. И апостолите бяха в обществото на Исуса. И те се разбягаха всичките. След като възкръсна Христос, те тогава станаха християни. Той им даде благословение и им каза Призовавам на вас благословението на Моя Отец. Идете да проповядвате на всички в името на Отца по целия свят. Проповядвайте живота. Така съм. Някой може да каже, че аз съм в обществото на Исус. Не е лошо това. Но в това общество по някой път се ти и човешки работи. Ще се заберат две жени и сестри и двама братя. Едната сестра вярва в Бога. По едно време единят брат вижда че другия брат хвърлил око на жена му и почва да го чувърка нещо. Един брат наскоро ми разправя, че е неговата възлюблена сънувала, че се е женила за един турчин. Видява само феса му. Това се случило срещу свети Хараламби. Казва му да купи хляб, за да раздаде. Тя се женила за един турчин, духовния свят. Един светия е дошъл при нея. Това означава нови възгледи. Значи жената добила нещо. То е духовния свят. Освен, че ти нищо не губиш, то твоята жена се повдига в нова степен. Ако онзи брат е погледнал жена ти, да защо да не погледне? Той видял нещо добро в твоята жена. И мисли сега по кой начин да стане по-добър. Ти защо си недоволен? Ти ще погледнеш тази жена, понеже Бог я е направил. Ще я погледнеш през очите на Господа. Мъжът трябва да гледа на другите жени през очите на жена си. И жената трябва да гледа на другите мъже през очите на мъжа си. А пък те си очи. Те са очи на Бога. Така както Господ е направил света, така трябва да гледаме. Ако така не гледаме, ще имаме погрешни схващания. Ще имаме прегодни величини, които нищо не допринасят. Та любовта, истинската любов, зло не мисли. Достатъчно е да имате всички любов към душата си и злото не може да дойде. Там, дето е любовта, никакво зло не може да се яви. Там, дето отсъства любовта, може да се породят много недъси. Та не се поддавайте на онези вношения. Мнози наказват че едно време живели по-добре. Не. Сега живеете много по-добре, отколкото едно време. Едно време лицемерстваха, нямаха ясни понятия. А сега, каквото познавате, го знаете по-ясно. Едно време имахте по-малка светлина и затова не виждахте вашите погрешки, а пък сега светлината е по-голяма и виждате по-ясно и имате по-големи възможности в живота. Да сега сте 10 пъти по-добре, отколкото едно време. А пък след време, след 10-20 години, ще бъдете по-добре, отколкото сте сега. Любовта сте я приложили. Любовта е нещо колективно. Тя не е нещо единично. Не може да има любов между двама хора. Те могат да бъдат проводници на любовта. Любовта е един всемирен закон на всички уния същества, които изпълват цялата Вселена. И във физически, и в духовния, и във всички светове, тя пулсира едновременно. Тя навсякъде се проявява, тя има общ характер. И всякога, когато у хората се появи желание да ограничават любовта, те създават в себе си зло. Не ограничавайте Божията любов. Кажете, това е Божия работа, щом дойдете до любовта, така кажете. Защото този въпрос за любовта не можете да го разрешите. Ако вие мислите да ви обичат хората, трябва да знаете, че за да ви обичат хората, това зависи от Бога. Бог е любовта. И на всинца ви Бог дава точно това, до което сте достигнали. А пък ние, като не разбираме, казваме, че някои се обичали повече, а други по-малко. А пък това не е така. Всеки един от вас е обичан повече, отколкото трябва. Да не ограничавайте любовта и се самовладайте. Не можеш да живееш с една сестра, тори между себе си и нея една сестра, две сестри, три сестри, четири сестри и като ги ториш между себе си и нея, тога ще се нагласят силите, ще се хармонизират. Един мъж не може да живее с друг мъж. Тога да тори между себе си и него един мъж, втори, трети и т.н. И много хора, като са на едно място, то ще се уравновесят божествените сили. Да не ви е страх от любовта. Ако Бог не може да ви изправи, никой друг не може да ви изправи. Следователно, под думата любов, аз разбирам Бога, който се е проявил. Като говоря за любовта, аз разбирам Бога, който се проявява. И всички противоречия, които ние имаме тук на Земята, той ще ги изправи. Затова няма никакво съмнение. Той е въпрос на време. Сега нямам никого предвид. Да не си мисли някой, че имам някого предвид. Никого нямам предвид. Аз познавам хората така, както познавам себе си. Това, което става вън света, става и в мене. Когато ще става една промяна в природата, тази промяна става и в мене. Когато ми става криво, знае, че ще има промени в природата. Когато ми стане приятно, пак знае, че става промяна в природата. Дали ще има сняг, дъжд, вятър и прочее, това и вие можете да го познавате. И вие можете да познавате света по същия начин. Това е новото учение, новото верую. Само така ние ще дойдем да преодолеем уния мъчноти, които имаме. И ако не внимаваме, можем да се подхъзнем и ще страдаме ненужно. Трябва да избягваме ненужните страдания. Трябват ни сега и малки радости. Да не бъде небето през цялата година облачно, но да имаме и светли дни и малко да се радваме. Да и умовете ви, и сърцата ви, и душите ви да бъдат служители на Божията любов. И Бог, който е започнал тази работа, той ще я довърши. И казва Христос Идете и проповядвайте на всички и аз ще бъда с вас до скончанието на века. Добрата молитва Направихме гимнастически упражнения. Снежна покривка, студен вятър, облачно небе. 13 лекция на общия окултен клас, 16 година, държана от учителя на 24 февруари 1937 година, сряда в 5 часа сутринта, София, Изгрев.